מזמור צד א. יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן. אומר לה' מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו כי הוא יצילך מפח יכוש מדבר אבות. בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנע וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מקטב ישוד צהריים. ייפול מצדך אלף ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה, אדוני מחסי, עליון שמת מעונך. לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצב אלך, לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יישאונך. פן תגוף באבן רגליך, על שחל ופטן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. קיבי חשק ואפלתהו, אשגבהו כי ידע שמי. יקרעני ואענהו, עמו אנוכי וצרה, אחלצהו ואכבדהו, אורך ימים אשביעהו, ואראהו בשעתי.